Tot senzill, tot és tan senzill, si no ho compliquem. Tot és tan senzill, des dels ulls al i continuem ara, com veieu, a música de la mà del badaloní Albert Fible, que el 12 de març del 2010 va decidir vestir d'etiqueta a les seves cançons per enregistrar un disc en directe al Teatre Zorrilla, en una actuació que formava part de la programació de la 15a edició del Festival Barna Sants. enregistrament ha servit per acollir el més florit del repertori de l'Albert en un disc que presentem avui al programa amb el mateix autor. Albert, molt bon dia. Bon dia. Doncs primer a tot, explica'ns com va sorgir aquesta iniciativa d'anar fins al Teatre Zorrilla i i, doncs, fer una recopilació de les milions cançons i gravar-les en directe. Era una idea que em voltava pel cap de feia temps. Eh, em venia de gust tornar a revisar el, el repertori que ja havia gravat en els meus tres discos anteriors i a més a més, bueno, es van produir tot un seguit de fets que van ajudar que així fos. El Festival Bernassans té una marca, una, un segell, eh, uh -huh. en el qual inclou eh, discos en directe de cantautors d'aquí, no, no cal que siguin catalans, però bueno, de la i i a més a més, el Teatre Zorrilla doncs hi tinc molt bona relació, l'Ajuntament de Badalona també, eh, Badalona és enguany la capital cultural de Catalunya total, que van, van confluir diverses sinergies que van possibilitar la, aquesta idea que m'hi envoltava pel cap i que em venia de gust de fer no? Però és a dir, que no és casual que es triés al Teatre de Badalona per no, fer aquest per enregistrament eh? No, al Teatre Zorrilla li interessava formar part també del festival entrant en al Festival Barna i al Barna li interessava obrir-se de fora de Barcelona i arribar llocs com Badalona, no? Mm -hmm. Però no sé si és especialment difícil, doncs, això, arribar a un concert en el qual saps que, que serà enregistrat mm. i que, bé, que, no hi ha, que en un concert sí. et pots equivocar i mira, al directe tothom t'ho perdona, no? Però sí. en un, un gravat, no ho sé. És un repte, és, és un repte, gravar un disc en directe, no t'ho nego. El que passa és que jo vaig voler anar una miqueta en xarxa i em vaig rodejar d'uns músics fantàstics que, que feien més difícil la possibilitat de, de l'errada, no? Uh -huh. En aquest cas, parlem una mica d'aquests músics, uh -huh. perquè al final eh, allò, l'empaque, el que ens ha acabat arribant és, és com sentim doncs una música molt propera al jazz, amb una musicalitat que en directe es devia gaudir espectacularment uh -huh. bé, no? Uh, al final el resultat era aquest, el buscat d'aquests sí. músics. I... Sí, més que fer un disco de jazz, perquè jo no sóc un cantant de jazz, ni faig jazz ni molt menys, Volia arrodejar-me de músics acostumats a tocar eh, jazz, no? Uh -huh. I, I també canviar una mica els arranjaments de les meves cançons, allunyant-les del pop, per dir-ho ras i curt, eh? Sí. Sense que... Bé, o sigui, tampoc no és que jo, jo renegui del pop, però sí que veig que aquest vestit musical, eh, com a mínim, jo, jo, estic, jo em sento més a gust cantant damunt d'ell, no? Uh -huh. Aleshores, els músics pels quals em vaig rodejar van ser tres badolonins, el Joan i Aymerich, el piano, que va ser també qui va fer els arranjaments, el gran Josep Trebé de la guitarra, que sempre m'ha acompanyat en tots els meus discos. I el Martí Serra, que és un luxe en el saxo. No? I sembla que últimament sí. Mira, el sentim una miqueta, si vols. Vinga. Vinga. deia que sembla que això del jazz cada vegada s'acosta més a la música popular perquè doncs, hi ha molts festivals de jazz que intenten acostar aquestes sonoritats a la gent, doncs aquí ja no tenim l'estiu jazz a Badalona em sembla que recentment, no sé si bueno. la setmana passada o res, aquests sí. dies també s'està sí. celebrant un festival i tot plegat doncs, perquè deixi de ser un gènere d'aquells elitistes d'aquells que no sabien molt bé deien un festival de jazz i no t'hi acostaves perquè semblava <ríe> sí. que havia de ser molt especialitzat vosaltres esteu fent aquesta tasca per una mica acostar-nos a no? Home, a, a mi m'encantaria que, que el meu disservis per acostar la gent al jazz, no, jo no aspiro ni, molt, ni de bon tros a tot això, però sí que sé que el, el, el jazz és un gènere que, que és molt ampli i que hi ha vessants del jazz molt assequibles no, per tothom mm. i, molt, i molt agradables. No? Com deies, doncs això és una mica reformular les teves cançons, fugir una mica, entre cometes, fugir de, del pop. D'alguna manera aquest disc és també un abans i un després, allò de, de quan fem aquests recopilatoris, no? D'alguna manera ens pensem que, que tanquem una etapa i es vol començar una altra. Sí, és un punt i a part i un punt, i un punt de partida, alhora. Mm. No sé cap a on exactament. A mi m'encantaria seguir treballant amb, amb aquest grup de músics. Per cert, abans m'he deixat el baterí, el Xavi Maureta, sí. i el contrabaixista, el Joan Motera, que no són badalonins. Però i, també compten. I, com, també compten, també són persones. Sí. I a mi ja m'agradaria seguir amb aquesta línia, però és complicat. No és fàcil reunir-los a tots en... cada cop que es té un bolo, no és fàcil aconseguir bolos que, que, que puguin pagar-los com, com mereixen. I a mi ja m'agradaria tirar per aquí. Si no és així, doncs jo, no sé, em buscaré la vida i, i miraré altres camins, investigaré altres altres coses per, per, en qualsevol cas, seguir treballant i fent cançons, no? Ah, deies que el futur és incert, no? Mm. Que, que no sabem cap on tirarem, però si fem una mica vista enrere al uh, passat, hem de dir que, que aquells que et coneixen per la teva música, doncs et vas dedicar durant uns anys a aquesta professió, la del periodisme, mm. i què va, què va passar? Què va passar no. que, que un dia determinat vas dir, no, no, jo aposto per la música, deixa'm estar. Jo el periodisme no l'he deixat del tot, eh? no. continua sent una de les meves dedicacions i una de les fonts d'ingressos que que jo tinc, no? El que, el que sí que va passar va haver una mena de clic, no?, de, que vaig, vaig prioritzar la música per damunt del periodisme fa més o menys 7 o 8 anys, quan abans era al revés, no?, la música era una miqueta el, el hobby mm. i el periodisme era el principal sostén meu. Sí. Per tant, sempre han conviscut aquestes dues passions i, i dedicacions en la, en, la, en la meva vida. Jo tinc la sort de dedicar-me al que m'agrada i de, de poder-ho fer en unes mínimes condicions, no? Ah, però aquest gir al final doncs, suposo que et va donar bons resultats ho podem sí. afirmar així perquè sí. has tingut reconeixements de, sí. de diversos sí. premis que això suposo que ajuden no? Sí, el, els premis estimulen no i, i t'ajuden a tirar endavant sí, no, tant m'agradaria haver vengut 30.000 milions de discos i, sí. però bueno ja, Qui fa? Ja. Qui ho fan però, el dia d'avui? El tema està molt xungo i a més a més cantant en català i fent aquest clar. gènere però estic molt content de, de seguir endavant i de, de sobreviure, no? Uh -huh. Un dels premis que a mi m'agradaria destacar és precisament el que et va atorgar els amics del Teatre Zorrilla de, de Badalona. Suposo que aquest, no sé si el vas sentir especial, sí, no? Sí, sí, perquè... De fet, tots els premis que he rebut han, han, han estat això, l'estatueta, el diploma i tal. I qual. No, no, vull dir que no hi ha hagut cap remuneració econòmica en cap mm -hmm. d'ells. El reconeixement, posats, no? Exacte, posats que només sigui el reconeixement, home, que et reconeguin a la teva ciutat és un orgull i és un, és un autèntic honor. Estic molt agraït als amics del Teatre Zorrilla per aquesta guina ueta, mm. eh? és... És el premi que entreguen ells. No? Has fet referència doncs, ja dues vegades pel tema econòmic, que les coses estan complicades, del com està el tema actualment. Recordem que el proper dijous, dia 15, doncs, actuaràs, presentaràs el disc a la Sala Jambori de Barcelona. Com, això tot, com està això dels bolos, de l'aposta per la música, per la cultura en general? No? Perquè mm. quan parlem amb els artistes doncs, es queixen que, que quan hem de retallar, doncs ja siguin ajuntaments, ja sigui en general la programació, sembla que és molt fàcil allò de retallar cultura. Sí, és això, exactament, tu mateix ho has dit, està complicat, de no, no... Tots, tots, eh, parlo amb companys de l'ofici i tothom té la seva cosa no? i tothom té, té el seu punt de dificultat. En qualsevol cas, bueno, el que sí que crec que no està en crisi és la creativitat. Jo crec que segueixen fent coses i cada cop es fan coses més bones, més originals. Aleshores, no sé, alguna cosa s'haurà de fer perquè tot això pugui arribar a... Perquè, clar, una cançó no és cançó si ningú no l'escolta, no? I, per tant, és important tenir una bona creativitat, però també que, que això pugui arribar a qui ha d'arribar, no? No sé, no tinc la clau, m'agradaria tenir-la i poder resoldre aquest, aquest tema, no? Uh, però ara que fèiem menció en aquest concert uh, realment el format serà el mateix sí, que vas sí. presentar al Teatre Ostarrilla tenim la baixa del Martí sí? però el, el ja, comencem, bàsic... no? ja comencem amb baixes <ríe> sí. hi la, a la bateria el José Mauret, el Joan Motera al contrabaix el Josep Trevé a la guitarra i el Joan i Marica al piano o sigui, serà, la gent eh, tindrà l'oportunitat també de comprar el disc en el Jambori uh -huh. a la, a la, i, i, i podrà comprar exactament allò que ha vist en l'escenari, no? I què se li demana al públic, no? Perquè en un Home, espectacle com aquest... Per començar, assistència. <ríe> D'entrada que hi anem, no? I que, sí, que anem I que, bueno, i que escoltin, no? A m'agrada que m'escoltin. Sí, jo tinc aquesta... <ríe> aquest defecte, però m'agrada que la se gent... Home, tots els artistes, Va, no? L'objectiu és aquest, no? Sí. Uh, em sembla que també un dels premis que parlem abans feia referència també a una de les lletres, uh, és a dir, que, que vas guanyar un d'aquests premis mm. que reconeixen la millor lletra en català, mm. eh, això de les lletres en la, en la teva música en quin rànquing, és a dir a l'hora de prioritzar quin quant de temps li dediques a, als teus esforços, com Home, està el tema de les lletres? Jo no, jo, uh, no escriuria cançons si no tingués la necessitat d'explicar coses i per tant i, és dir, sense els textos, mi, per mi la, la cançó la música és un vehicle de comunicació, per tant, és prioritat absoluta. No, no sé si dir-te si el 50, el 60, el 70%, perquè també, clar, tinc que, que la part musical és, uh, uh -huh. és cap dalt, però sí que et diré que si no... O sigui, jo no faria música instrumental, per dir-t'ho d'una uh -huh. altra manera no? però d'alguna manera al final allò la relació amb el públic eh, s'estableix també molt, sobretot quan entenem, és a dir, quan sentim artistes de casa nostra no, que canten en català sí. i entenem les lletres, s'estableix sí. molt per aquelles històries, per allò que et puguis identificar, clar. per allò que al final t'acaba enganxant sí, no? jo busco complicitats, com tot, el que et deia abans de que vull que m'escoltin, al fons volia, volia dir també vull comunicar vull que vull arribar no? I, i clar, és cantant en la llengua que més o menys ens comuna a tots és més fàcil, no? Ara una altra cosa és també dir coses interessants i saber-les amb una certa gràcia, que és el que procuro fer. I en el panorama actual en el que estem, que s'està posant en debat la presència de la llengua catalana, etc etcètera, etcètera uh, doncs en català uh, on et posiciona? Quin mercat uh, doncs uh, tu penses que Catalunya és el teu mercat uh, el... Sí, i ja està? Sí, és així. Home, jo sempre dic que canto en català perquè és la, la llengua en la qual penso i és el que fa suposo que el 99.000% de, de, de, dels autors de cançons del món que escriuen amb la seva llengua. No? O sigui, el que vas que, malauradament, cantar en català o escriure cançons en català ja de per si és una, és una actitud, ja et posiciona en un... En un ja t'ubica fins i tot políticament, no? i no renego d'això, no renego d'aquesta ubicació política pel fet de cantar en català, però sí que també dic que no ho faig com una actitud política, eh, el fet d'escriure cançons. Però tampoc hauria de ser així, no? Perquè sempre ens ah. han dit que la música és com universal, que ah. sempre hem escoltat cançons en anglès, no hem entès res, ja mm. ens era igual, i ens sí, sí. eren maques i ja està, no? Sí, sí, sí, no. I, a veure, i, i els, i amb, amb els... jo sóc crític començant per nosaltres mateixos, és dir, hi ha molta gent que encara a Catalunya eh, és reticent a, a consumir, a escoltar música en català, no? I els primers que ens ho de fer mirar som nosaltres mateixos, però això ja és un problema també que, que d'un gran abast i que no donaria, no donaria temps amb aquesta entrevista de, de tractar-lo perquè crec que és un problema general de, del país, no? Però potser els músics dels últims anys, des de la visió sí. o de fora, no? Sembla que estan fent sí. una tasca de fem de gèneres... Desacomplexada. Exacte, de sí, i gèneres sí. més diversos sí. que gent que... Perquè a vegades, mm, anys enrere, doncs, si no t'agradava el rock en català, no podies sí. escoltar música Era en català. Era l'única cosa que hi ha. Sí. sí, home, ara també, a veure, d'alguna manera també hi ha una certa moda o, o hi, ha un, hi ha un estil o un gènere... Que, que mana per, per damunt dels altres, que és aquest pop, pop folk minimalista, uh -huh. i tal que està molt sí. bé, que a mi m'agrada molt, però que sembla que, sí, sembla que és el que es menja tot el, el pastís. No? Que, I quan parlo del pastís em refereixo als festivals, a les emissions radiofòniques, a les bones crítiques. Sembla que això és la, la tendència preponderant. Insisteixo, i m'agrada molt, però també m'agradaria que, que altres uh, pel·lícules també poguessin tenir la, la seva finestra. No? Uh -huh. Bueno, en qualsevol cas és desacomplexat la la nova generació de músics que, que utilitzem el català i, i, i, i però bueno, però ja una feina per hi ha un, pòsit, encara hi ha un pòsit i encara hi ha feina per fer. No? Potser les les generacions una mica més grans els hi costa més acostar-se al català o, o no. Després els si, concerts problem si, una mica de tot. No, no, jo crec que sí, que en el, en, el, en realitat quan parlava de desacomplexament per part dels creadors també parlava de descomplexament per part dels consumidors que que van, van integrant-se, no? la gent més mm -hmm. jove. Jo crec que és més aviat eh, per part d'aquesta gent que no pas per, fins i tot pels músics. No? Bé, doncs, eh, també és una contradicció, eh, perquè la gent més gran controlava menys l'anglès i, ja. i, i acabava escoltant coses sí, però, diverses, no? Però... però no és qüestió d'anglès i català, vull dir, és, és, eh, és qüestió de creure's la, la teva pròpia llengua. Eh? I mm -hmm. això, clar, és més difícil que... Que ho tinguin la gent més gran perquè bueno, han viscut en un altre règim, en una altra situació política molt diferent. No? Bé, doncs nosaltres aquí proposem això, discos diversos, perquè sàpiguen que en català es cantant coses allò recomanables i sobretot en aquest, aquest disc ja és per escoltar-lo a casa, però per viure'l en directe suposo que Home, molt més. Eh? I tant. O sigui que recomanem a la gent que dijous 15 de juliol, com dèiem a la sala Jambori de Barcelona, aquest disc, nou disc recopilatori, que trobem una mica de tot de tots els discos sí. o t'has volquet més per un? Un... No, no, i fet, ha estat bastant... Ha estat un quart de tres, aquest dispo, sí? no? Sí? O sigui, has volgut <laughs> ser allò cuànim. Sí, hi han tres d'una, tres d'una altra i quatre d'una altra. Molt I bé. una cançó nova... O sigui, en total hi han 12 cançons, sí. 4, 3 i 3, sí. més una nova, sí. perquè no sigui dit que se m'ha assecat la, la creativitat. Allò que no, no pensem com recopilatori vol dir que ja no sabem escriure res més, no? Exacte. <ríe> Exacte. <ríe> molt bé, ens quedarem amb una cançó que es titula Mai no he dit. Bueno, uh, què en dius d'aquesta cançó? Que m'agrada molt, que, que l'ha gestiat perquè és una mica la, la onda que, que a mi m'agrada de... M'agrada per aquest disc, no? o sigui, és una cançó molt emblemàtica respecte al disc. Doncs, Albert, que vagi molt bé aquest disc, la presentació del Jambori, suposo que encara tenim bolus per endavant sí, per sí, programa, no? Sí, sí, alguns n'hi no? ha, bueno, per exemple, el, el diumenge 18, o sigui, tres dies després del Jambori estic a Sant Feliu de Guíxols, a la Casa Irla, dintre del Festival de la Porta Ferrada, i després me'n vaig a Lleida, al Cafè del Teatre... I, I repetit Badalona, què? I repetit què? segurament a principis de l'any que ve segurament està paraulat de fer alguna cosa amb la gent del, del musicat que ah, és una okay. gent que munten coses al círculo catòlic i sí, sí, segurament, home sí. jugar a casa sempre m'agrada molt <laughs> Albert, moltíssima sort nosaltres, com deia, ens quedem escoltant aquesta cançó que es titula Mai no he dit mm. Mai no he dit mai. Fins que no he dit el teu nom per respondre un a un tots els dubtes del món i omplir de cop tots els meus buits. Mai no he dit mai, mai no t'he dit que planto el meu cor aquí. Mai no he dit mai. I ara que ja t'he trobat, quan no m'esperava més de la casualitat, puc veure l'art de Sant Martí, al capdamunt del meu destí, i planto el meu cor aquí, perquè bategui el teu costat. Bat de bate bat Per què bategui al teu costat Plano el meu cor aquí Mai, i ara que no em cal res més, ara que em sento lleuger que no em pesa cap pet. ja puc cosir-me els descosits, ja puc sentir-me els incendits, i planto el meu cor aquí, perquè bategui el teu costat. Batent de batava, va-va-va, perquè bategui al teu costat.